الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني أن كرا لا يدل على حدوث جميع الأعراض إذ منها ما لا يدرك بالمشاهد حدوثه ولا حدوث أزداده كالأعراض القائمة بالسماوات من الأزواء والأشكال والامتدادات والجواب أن هذا غير مخل بالغرز غرض دی شاری رحمتو <تصفيق> لالی ل تععلیک دی دی شررح نه هغه مخته د دو ش کالی نو ده اوولې یادتی را په ما سبقه بندې دا را ته سماتین مخکې دا خبره وکړله في عالم في عتبار طول و أجزاء و سر حادث في عائد يغذي بارد دليل ولي لأنه لأنها آيان و آرازنا وكل من هما حادث فالعالم حادثنا وكل من هما كي آراز راغلوا في عائد آيان و آرازنا حادث دي بې ویلی او چې حدوث د اعراضو بعضې معلوم د پم مشاهده سره بعضې معلوم د دلیل سره چې په مشاهده سره معلوم ویل کادې غدي دی فارای وضاحت کړیو چې اوس د سکون نه بعد نوې حرکت پیدا څه تسترګو ته وینې چې دغه د دا, دا نوې پیدا څه وایده او زین په دلیل بند معلوم دا چې اغا توریان العدم ده لکا د ده حرکت زیده مخی سکونه په پیغه بنده آدم راغی نستواله و رو بنده راغی ختم سو نو حرکت شروسه نو شي بنده سی آدم رازی اغا قدیم نسی که دلی زکا القدم یو نافی الادم ده حدوس ده آراز و ده پاراد دو خبری کرده وی <تصفح> سی یا با حدوس معلومی په مشاهده بنده او یا با دا حدوس معلومی په دلیل بنده بدل تاسائل صرف مشاهده ذکر کړل دلیل وړاندوډ وجا داوا چرجا دي دلیل اغه مشاهده ته کېدل ځکه د دلیل مګبینا کاو په دې باندې چې توریان دی آدم راغلی ده لکه په دې حرکت باندې چې سکون ده نو اوس د غتوریانول ادم دی غیر ژوندۍ مشاهده ته کېدله چې حرکت را پیدا که دا حرکت نه وینو اغه ادم مکتنه معلومې ده نو چکلا دی هغه دلیل رجوعم هغه مشاهده تراغلیو نصایل هغه شقین رانولل اکتفای وکړل په شق واحد بندي مشاهده ده نو سوال په دې طریقې رانقل ک چې تا دا ویلې چې وې حدوث دی عارضو دا په مشاهده بند معلومیږي زې ما ستاتہه مامی عارضو ته نه دور شامله ځکه بعضې له عارضو نه اغه عارض دی چې هغه قائم دی له سماوات سره لکه مثلا کومه رڼا غان چې له سره لګېدلې دي یا کوم اشكال له سره لګېدلې دي یا ټول عرز او عمق له سره لګېدلای دي نو دغه هغه په مشاهده معلومیږي ځکه دا خو مستمر الوجود دي دوی پره مستمر الوجود دي دوی پره باندې او دائم دي نو چې کله دا همیشه د فاردی مستمر و الوجود راغلی دي نو اوس په مشاهده باندې د د هدوث نه معلوميږي او دا رنګه هغه په دلیل باندې د د هدوث نه معلوميږي نو, نو تاسو دا خبره کړې واسه اراض ټول حادث دي دا خبره سي نه ده زکاد د هدوث د فارا ته دوه طریقه ویلوي وی. چې یا په مشاهده سره معلومي او یا په دلیل سره معلومي دلته خو نه مشاهده راغلی نه دلیل راغلی ده نو دای راغلی دینه جواب وکه چې دغه اعراض که په هغه ځړ زړې طریقې باندې نوې حادثه نو حدوث بیام راغلی ده د دې مګه مخشود تاوان نه رسوي چې مګه دا ویل دي چې اعراض ټول حادثین دی د دې حدوث په بل طریقې معلوم سویدل هغه دا چې دغه اعراض قایم دي له عیان سره دغه اعراض اه قائم دي له عیان سره او دا حال ګرځیدل دي په اعیانو کې هغه ميحال دي او مخکې بیان نه دا ثابته و چې اعیان ټول حادث دي نو څکه لا اعیان حادثو نو مساله ظاهره سره حدوث دی محالو دا بعينه حدوث دی حال ده حدوث دي, دي ميحالو چې اعیان د مستزمن د حدوث دي, دي احوال لره نو څکه لا په دغه طریقې باندې دي حدوث راغی مقصود دموګه که کپ هغه زری طریقې نه ثابت شوی د دې بلی طریقې نه د حدوث ثابت ده نو هغه اصلي دعوه چې اراض ټول حادث دي هغه په خپل جيبندسي ده نو په دې بندسي اشکال او اعتراض نو واري ديږي البته یو خارجي اشکال واري ده هغه دا صحیح به دغه کلام د شارح رحمت الله علیه الصینه ده والا فیلزم الدور لیکن طالباتل فل مقدمه مثله وجد بطلان و تالید ظاهر د دورد وجد ملازمه د لازم د دور براسي وی ذکر مکه ال تدویلی و اعیان حادث دي ولې وی دی وجنه چې دا خالی نه دی حرکت او سکون هر هغه شی چې خالی نه حادث نه هغه حادث و اعیان هم حادث دی. حدوث د اعیان د بناو هغه پر اعراض او نن دیویلی چه نا دا اعراض حادیس دی. لده و جناسی دیدوی دا حدوث بناده پا اعیانو بنده. مخی دی حدوث دی اعیانو. دا موقوب کرده او تر حدوث دی اعراضو. نندې دی حدوث دی اعراضو موقوب که تر حدوث دی اعیانو پوره. دانه دا مگر دور دا. دور باطل. مستزم باطل لرنوی مگر باطل. نو دیر راغې لدی نای جوابو که. حد... حاصل دی جوا چته وقوف ټیک د لږ جانبینو نه راغلی دا به جهته واحده نه ده بلکې په جهتینو بند ده ځکه حدوث د اعیان او موقوفو فأغ اعراض بندي چې دیغه حدوث مشهدو او سترګو مېدل ک حرکت او لکه حرکت او سکونه وو په دې ده اعیان او حدوث دا موقوف فأغ اعراض بندي چې دیغه حدوث مشهدو پسترګو معلومې ده چې حرکت وشکونه حرکت هم پسترګو معلومې ده چې نه وای را پیدا او اگر زید دي اغم تو سترګو ده چې داغه توریان دی آدم ده ځکه چې حرکت شروع کوه سو پیغه باندې ادم راغیم ظاهر خبره ده نو اوس دلته تمګه عیانو دلته د اراضو حودوس موږ مخف کړای دا په عیانو باندې دا هغه عیان نه دی دا هغه اراض نه چې دیغه حودوس مشاهده ده نوګره الته توقف دی عیان له یو کسه سرو او دلته د کوم اراضو توقف چې له عیان سره داغلي دا بل کسه اراض دي نو له هازه حت بدل دا نو دور نه ده لازم نو فدی بندسې اشکال او اعتراض نو وريديږي دویم شارح رحمت لالی علی د سوال کئ سوال نقل کئ لېغه نه جواب کئ خو مخکې لېغه نه یو کلامه تمهيدي ذکر کئ تمهيدي خبرو وې داد د کئ څه ازل څه ته ویل کېږي دایېته ازل دا یو خاص زمانی نوم نه ده چې زمانه زمانہ وینو دا به وی ازل وي او د دېږي زمانی نه علاوه بل ته ازل نه ویل کېږي ازل کې وی دا خبره یاد ساتي چې ازل دی وی خاص زمانی دی فار نوم نه ده یا پرونه یواز ده یا دیږي ناغه ور مخته ور زده یا اغه مخ کې کال ده نو وختې معینته ازل نه ویل کېږي ازل ویلکی گی احاق اصلا را ازل ویلکی گی استمرار و لوجود تا فی ازمنت مقدرتنا سی دیوشی دی پارا دائمی وجود وی آغا انتها نلری بس دیتا ازل ویلکی گی ازل ستو ویلکی گی استمرار و لوجود داسې استمرار و لوجود سی آغا غیر متناهی وی یا کده تابیر بنده نفی گئی نو د څه ویای ته ازل ویل کیږي د لره چې دیغه ری فار اول نوي بدايه نوي اول دیغه دی دي فار نه راغلي دا د ازلیده نو هر کله چې تاسو دا خبره ځین کی کینول نو سایل راغلی سوالی که یې ولې چې تا دا خبره وکړه چې حرکت او سکون دا ازلی نه ده حرکت او سکون دا قدیم نه ده حرکت او سکون د حادثه ده دا خبره ده سینره ځکه چې حرکت کې تفصیل ده یو مطلق حرکت ده یو د حرکت لپاره جزئیات او افراد دی. مطلق حرکت هغه مستمر الوجود ده مطلق حرکت دغه لپاره اول نه دراغنه خو پات شو د جزئیات د حرکت دتا حرکت د ما حرکت د زید حرکت د عمر نو دغه حرکت د افراد او جزئیات دي حرکت دي, دي, دي. دي, دي دا کوم مشاهده فسرګو معلومیږي ته حدیث دي په ورته لکه دتا څه د پاره هو شكون ثابت چې فل خلاص حرکت وي خو دا خو جزئیات دي نو تتعل الاطلاق دا خبره کيه چې حرکت دا حادثه د نه ده دا خبره ده ته غلطه د سوال په حقیقت څه شوي سوال څنګه راغره ی وری فطانت دی ازل معنا دکړه چې ازل ویل کېږي استمراري وجودیت چې هغه د فار انتهانی غیر متناهي او یا اسانه تا دی وک چې ازل عبارت د عدمه ها اولیت نه چې دغه فار اول نه بل د ازل ده نو شکل د ازل دغه معنا شو نو اوس تا یي و خبره کړي و چې حرکت او سکون دواړه حادث دي او من منهما حادثن د دوړو حدوث دا نړی اطلاق سي نه ده زکه حرکت کې تفصیل ده یو مطلق حرکت یو جزیات او افراد دي حرکت نو مطلق حرکت ده ازلی ده زکه مستمر ده او افراد دي جزیات دي هغه حادث دي ته حرکت دي زېنه حرکت دي, دي بل حرکت ده جزیات دي د مشاهده دي چې حادث نه پیدا کیږي دا په صحیح ده او مطلق حرکت باندې دا حکم لګول دا حادث د ازلینس کې ده لې د دې او د ازل په مابین کې منافعت ده دا خبره سي نه ده صرف په شي جواب دې رسنده ده د جواب نو کې چې صاحب د ما ده خبره چې حرکت مطلقاً ک مطلق حرکت اخلي ک افراد اخلي د دواړه حادثه قدیم او ازلینس کې ده لې وله و دې وجنه چې مساله په مطلق کې ده چې د مطلق لپاره تحقق نوي مګر په زمند جزئیات کې وي مطلاق ې سابتېږي په زی جوجززی کې غبوي که نه په و نو چکه مطلاکه په منې جوزیاتو کې ثابتږي بغیر دی دی مطلاق نه بغیر دی دی جوزیات نو د مطلب د پاه وجود نه نو راغلی نو چکهجززیات حو نو هغه مطلاک چې په منې دی کې راغلیغ خو ت کې اولا سره حوکده نو هغه زرهوه په خل ای بند د صی پاته چې حاکته اوسوکون دواړه حاد بس جواب خو شوي مگه یو چې هغه زله خبره صحیح ده حرکت هغه مطلق اخلي او کوچي جزيات اخلي دغه حادثه ولې زکه چې په مجاهدين معلوم دي دغه حادثه خدا مطلق ولې حادثه ده ځکه تحقق دي مطلق دي پرانیو مگر په زمندي او جزي کې چې جزي حادثه ده چې په زمين کې راغلي دغه په تاریخي سره حادثه ده نو دی او جنا دا و ده چې حرکت او سکون دتواله حادثه دي اسانی دوی امشکل <سؤال> ده د ان نماز کې را يدل <سؤال> دغه مذکور کلام دلالت <سؤال> نه کوي په hodus دي ټوله اراضو بندیزه که بعضی د سیده لا یدرکو بالمشاهده چې په سترګو نه معلوميږي hodus دي او نه hodus دي ازدادو دي له کاره اراضو قائمه لکه هر آرازې قائم دی له سماوات او سراچه عبارت دا لرنګانو او شکلونو ناولې امتدادات او طول له امتدادات 30 ست طول آراز او مقدا ول جوابو له اشکال له جواب دره انها زه غیر مخل بالغرض دا د مګه مقصود تاوان توان رسېوي حدوث دي ټول آراز تر ثابت ده ځکه حدوث د اعیان او استدعیا اغه تقازا کوي د حدوث د آراز ضرورتا انها لوجه ده بداهد ده خبر ناس ده عراض لا تقوم و اغان ده قائم الا بها مگر لده اعیان و سره از ثالث و دریم اشکال دادا انا الازل ده تمهیدی کنند، درست شروع کنید ان الازل ليس عبارتنا سیدغه ازل عبارت نه د لزمانه مخصوص نه حتی يلزم تر دیت لازم سی لوجود د جسم نه پدې کې وجود د حوادث او فیاه پدې ازل کې بل هو عبارتنا بلکې د عبارت د عدم اولویتنا د عدم اولویتنا او یا د استمرار وجودینه فی ازمنه مقدرتنا په هغه زمانو فرض کړی شوی کې چې هغه غیر متناهی په جانب د مازی کې معناد ازلی د حرکت حادثو معناد ازلی د حرکت حادثو دادہ انهما من حرکتنا جنست یو حرکت مگر مخکله دینه بل حرکت د لا اله بدايه اول نست او دغه ازلی لکی کنا و هاذا مذهب الفو و هاذا هو الفلاسفه دا مسلک د فلاسفه دا وهم يسلمون انه او دویم دیم دمنه شه د جزياتو د حرکت او د افراد د حرکت نه قديم و خبر د یي څه هغه په مطلق حرکت کې ده نو مطلق حرکت دا ازنی ده مطلق حرکت دا قدیم ده وو پېدلې نو تاسو دا خبره وکړه چې حرکت حادثه ده تاسو کوم مطلق او د جزئیات تر مابین کې فرق و نه کړ وو پیدلے. نو مطلق حرکت دا قدیم ده پاتې شو جزئیات د حرکت ده دی نو په تاريخي د عموم سره د اطلاق دا خبره نه دسي چې حرکت حادثه ده غوخه تدری کنه ته جواب دریو کنه صاحب یو خبر رسید د ځکه مطلق هغه څه ثابت کیږي په زمند جوزي کې چې جوزي نو نه ده په خود حدیث وین ول جواب او جوابدار اغلا انه لا وجوده للمطلق سنستو وجود د مطلق لپاره مگر په یو جوزي کې فلا یا تصور او نو تصور مڅ کې درې دي قدام د مطلق سره له حدوث ده هرفر فرد افراد او د